Так починався поганий жарт. Бальтазар важко зітхнув, але ніхто цього не помітив. Його теперішні становище давало йому багато приводів для зітхань. Жахливий матрац, братка їжа, холодна вогкість і сморід його житла, обурливе позбавлення одягу, гидна відсутність інтелектуальної бесіди, болісна втрата його прекрасних красивих книг. Але після довгих роздумів він дійшов висновку, найгірше в тому, що його примусили приєднатися до каплиці святої слушності, принизливий сором. Що його Бальтазара, шами вам драксі, вченого адепта дев'яти кіл, володаря таємних ключів, чеклона неземних сил, людину, яку охрестили жахом Дам'єти, чи принаймні сам він себе охрестив жахом Дам'єти, сподіваючись, що це слово сполучення проживеться. Одного із трьох найкращих некромантів Європи, зауважте можливо, чотирьох, залежно від вашої думки про сукастру з Біворта, якого він особисто вважав абсолютним нікчемою схопили клоуни, засудили недоумки, а потім загнали в принизливе рабство разом з такими жалюгідними ідіотами, як ці. Він зиркнув у бік з виразом обличчя, що красномовно свідчив про його глибоку огиду, але ніхто не дивився. Древній вампір, який, ймовірно, затлів від голоду до крові, розвалився в кріслі з таким показово знудженим виглядом, на який тільки може бути здатен скелет з ріденьким волоссям. Ельфійка стояла тонка, як шматок блідого дроту, з обличчям закритим кучмою неприродного попилястого волосся, нерухома, якби не постійний, глибоко нервове посмикування її довго вказівного пальця правої руки. Їхній головний тюремник, Як і в Торнський, дивився на них з кутка, напружено склавши руки. Старий лицар, пошарпаний війною, такий, схоже, провів чималу частину свого життя під пресом, що, вочевидь, витиснув з чоловіка всі залишки почуття гумору. Ще був так званий духовний пастор цієї громади розчарувань. Брат Діас, вічно в паніці, маловідомий ідіот з маловідомого і менш шанованого чернечого ордену, який мав вираз обличчя людини, що, не вміючи плавати, опинилася на палубі корабля, який швидко йде на дно. Священник Невдаха, знеможений лицар, ельфійка Мізантроп і стародавній вампір. Так починався поганий жарт, трагічна розв'язка якого ще не була розкрита. Можна було принаймні сподіватися на вражаюче місце дії – якесь святилище зі скульптурами, мармурова підлога, якого була вкрита ідеограмами святих та ангелів. Натомість вони отримали задушливу маленьку коробку внутрішнях Небесного палацу, одне вікно якого виходило на сусідню стіну з блутаниною дір чистих водостічних труб. Під час фарцового суду над Бальтазаром було запропоновано спокутувати свої гріхи через служіння її святості або через спалення на вогнищі. Тоді це здавалося очевидним вибором, але він починав підозрювати, що в довгостроковій перспективі спалення могло виявитися менш болісним варіантом. Він, Бальтазар Шам Іван Драксі, який зробив мертвих своїми іграшками, а бурю своїм конем, який розширив межі самої смерті і підкорив своїй волі архідемона Шаксеп, або принаймні випросив в неї кілька послух і вижив, був не просто приречений на жалюгідне рабство, а рабство вкрай банальне і безглузде. Він готувався зітхнути так голосно, що хтось буде змушений нарешті помітити його дискомфорт, коли раптом забріщали замки і двері широко розчахнулися. У кімнату строєм увійшла купа послушників, усі в білих габітах з виразом неземної побожності на обличчях і молотовним покровом обшитим фразами зі святого письма – один з них силкувався під важкою дерев'яною конструкцією, прикріпленою до спини, з розгорнутою на ній велетенською книгою. Другий розбризкував чорнило, намагаючись не відставати і писати на величезних сторінках водночас. У третєї на шиї був громізький круглий вінок з квітів, що майже торкався з підлоги. Четвертий стискав в одній руці срібне коло, яке носив, а інший – стос смолотовних аркушів. Його скляні очі були закочені до стелі, а губи безперервно рухалися, коли він виголошував безкінечні моління про благословенні всемогутнього, спасительки і всіх святих. А ось і клоуни, прохрипів барон Рікард, похитуючись на своєму ціпку. Якщо можна вжити слово похитуючись, коли він так згорбився, що його ніс ледве сягав вище пояса. Прислужники розступилися, щоб дати дорогу двом сивим жінкам кардиналам, якщо зважати на їхні малинові пояси і капелюхи, не кажучи вже про коштовні кола, які вони носили на коштовних ланцюгах. Одна з них була надзвичайно висока і граційна, з доброзичливим поглядом, наче багата жінка, що прийшла роздавати милостиню бідним. Інша невисока і кремезна, зі зморщеним чолом і крижаним поглядом. Бальтезар здогадався, що це не хто інший, як кардинали Зиска і Бок, протилежні полюси церковного керівництва, голови земної курії і небесного хору. З першого погляду враження вони справили, м'яко кажучи, не надто. «Ви не проти?» Двох жінок літнього віку відсунула ліктями вбік десятирічна дівчинка в простому білому одязі, яка поклала руки на стегна і критично оглянула несухняну паству, піднявши брову. А усім вона. Бенедикта перша. Папа – дитина. Обрання нової святої матері ніколи не обходилося без суперечок. Але саме цей вибір, оскільки вона, очевидно, не досягла зрілого віку, викликав широку лють і доноси. Відлучення від церкви трьох непокірних кардиналів і кількох десятків єпіскопів та ледь не призвів до чергового повного розколу церкви, незважаючи на її передбачуваний магічний потенціал. «Від дурості до фарсу», – пробурмотів собі підніс Бальтазар. Він ніколи не мав особливого терпіння до релігії. Що це, власне, було, як не марновірством при грошах? «Вибачте всі!» – проспівала її святість, і в голосі її зовсім не було вибачення. «Франський посол приніс мені пташку, і вона була така кумедна? Як вона називалася?» Кардинал Зиска здавалася майже так само приниженою цією пантомімою, як і Бальтазар. Павич, ваше світлосте! Чудові кольори! Ми примусили вас чекати?» «Ні, ваше світлосте!» Брат Діас усміхнувся раболіпною посмішкою і вклонився так низько, як кожен покутник. Ні ні ні ні. ні. Так. затягнув барон Рікард, оглядаючи свої пожовклі нігті. Але хіба у нас є вибір? Її святість тільки усміхнулася ще ширше. Ну, якби ти був папою, люди могли б принести тобі павича, але ти вампір, тож вибачай. Барон глибоко зітхнув устами дитини. З гутка почувся ледь чутний стогін, і прислужник, що бурмотів, похитнувся. Малитовні аркуші вислизнули з його знервованих пальців і затріпотіли по підлозі на протязі. Він знепритомнів і впав на бік, а одна з його колег миттєво перейняла естафету, стиснувши руки і закотивши очі до стелі, з усміхненими губами, що ворушилися в безперервній молитві. Бальтазар зловив себе там, де він проводив більшу частину свого часу. Десь між призирством і заздрістю. Він знав, що все це омана, але вірити в брехню було для віруючої людини так само втішно, як і знати правду. На якусь мить він не міг не замислитися, чи справді краще бути занепалим циніком, аніж захопленим дурним. Бок обмахувала непритомного прислужника в'язанкою молитовних аркушів, але один з них випадково опинився поруч з босою ногою Бальтазара. З одного боку він був списаний молитвами, але Бальтазар з неабияким захватом помітив, що інший бік був зовсім порожній. У цій метушні було дуже просто пересунути ногу в бік і накрити той клаптик паперу. Він не зміг стримати триумфальної усмішки на обличчі, коли відчув, як папір хрумтить під його підошвою. Він звільниться від цього приниження і помститься так, що мученики заплачуть. Вони всі пошкодують про той день, коли наважилися перейти дорогу Бальтазару вам Драксі. Зиска відкашлялася, коли непритомного прислужника вивели в коридор. «Можемо накладати зв'язку, ваше святосте? У вас був важкий день». «Тьф!» – перхнула Бенедикта перша. «Всі дні важкі. Бути папою – це не так весело, як здається. Більше зустрічає такі». Пробурмотіла ельфійка, і, незважаючи на те, що вони сиділи в сусідніх камерах, Бальтазар почув від неї вдвічі більше слів, ніж будь-коли раніше. Один із служителів опустився на коліна з мискою червоного чорнила, в яку її маленька святість вмочила вказівний палець, а потім провела просту лінію за п'ястям вампіра. Середнім пальцем вона зробила те саме з ельфійкою. Папа зробила ще один крок, і Бальтазар зазирнув в обличчя представниці самого Бога на землі. Бліда маленька дівчинка з великою родимкою над бровою, чия біла шапочка, ледве стримувала копицю каштанових кучерів. Бальтазар чув, як про неї говорили, ніби вона є наймогутнішою магічною силою, яка коли-небудь з'являлася на світ за останні кілька століть, але ставився до цього з недовірою. До нього доходили чутки, що її прославляють як друге пришестя самої Спасительки, і йому хотілося сміятися. Тепер же, дивлячись на її святу особу на власні очі, він більше схилявся до плачу. Якщо ця безнадійна дитина справді була останньою найкращою надією світу, тоді світ був настільки приречений, наскільки всі про це говорили. «Хто цей новенький?» – вона нахилила голову, дивлячись на Бальтазара. Її шапочка наразилася на неминучу небезпеку злетіти з голови. Один з її прислужників нервово зависнув, можливо, в надії зловити її. Брат Діас відкашлявся – «Це Бальтазар». Зітхання огиди Бальтазара межувало зі стогоном. «Шам і вам Драксі!» «Чаклун!» «Маг!» – виправив він, наголошуючи на кожній букві. Якби на ньому не була лише пошарпана нічна сорочка, надана для зустрічі, це звучало б більш переконливо. Але він зробив усе можливе, щоб мати грізний і загадковий вигляд, піднявши одну брову на всю свою показну висоту, і дивлячись на верховну лідерку церкви, згори вниз, що було неважко, оскільки вона ледве сягала його живота. Вона спробувала класнути пальцями, але в неї це не вийшло. І вона видала не більше, ніж тихий «пуф». «Зачекай, це ти змушуєш трупи танцювати?» Я чула, що це ціла опера. Ну, тільки перший акт, якщо чесно. Я вносив поправки в лібретто, коли з'явилися мисливці на відьом. І якщо бути до кінця чесним, я досі не можу змусити трупи співати. Безумовно, не так, щоб задовольнити поціновувача. Поки це більше схоже на мелодійний стогін. Я б хотіла це побачити. Вигукнула її святість, плескаючи в долоні. І Бальтазар мусив визнати, що її дитячий ентузіазм був досить чарівним. «Я би з задоволенням організував виставу, можливо, іншим разом», – сухо промовила кардинал Зиска. Її святість закутила очі. «Борони Боже, щоб ми тут розважалися!» Вона вмочила кінчик мізинця в чорнило і провела ним по витягнутому зап'ястку Бальтазара, судячи з усього, надзвичайно задоволена своєю роботою. «Ось!» Він з нетерпінням чекав нарешту. Але більше нічого не було. У цьому, як виявилося, і полягав увесь елемент чаклунства. Лінія. Навіть не пряма лінія навіть нерівна лінія. Згусток чорнила з одного боку перетворився на краплину, яка поступово сповзала по його зап'ястку. Ніяких концентричних кіл, ніяких рун вищого і нижчого порядку, ніякої спіралі согай-гонток зі священними уривками, вписаними під правильним нахилом у кожному з 15 кутів. Дитячий малюнок пальчиком. У прямому сенсі цього слова – Бальдазар не міг вирішити, чи відчувати захоплення від того, як легко він звільниться від жалюгідних зусиль, чи обурення через те, що хтось подумав, ніби це може стримати мага його рівня. Юна понтифік відступила назад, щоб оглянути сміховинну паству в каплиці святої слушності, притиснувши червоний кінчик пальця до губ, де він залишив помітну пляму. Вона нехилилася до кардинала бок. «Що я маю сказати?» Диригент небесного хору усміхнулася їй, як поблажлива бабуся. Не думаю, що це має велике значення. Бальтазар ледве стримувався, щоб його щелепа не відвисла. Ця жінка повинна б була бути однією з найвченіших магів Європи. А тепер виявилося, що вона гірша халтурниця, ніж сука розклятого біборта. Але можна щось на кшталт? Вона взяла коштовне коло, яке носила на шиї, і почала неуважно полірувати його на рукаві, мружачись до стелі, наче тільки в цю мить обмірковувала це. Бальтазар витріщився, але всередині зацепенів. Стара Курва придумувала слова на ходу. Текст урочистої зв'язки. Папської зв'язки, не менше. Він намагався уявити, що скажуть про це його конкуренти, суперники і відверті вороги в магічному братстві, коли він про це їм розповість. Я вимагаю, щоб ви доставили принцесу Алексію до Трої, виконували інструкції брата Дієса і побачили її сходження на престол як імператриці Сходу. На словах принцесу Алексію вона махнула рукою в бік молодої жінки, яка намагалася сховатися за прислужником з книгою. Бальтазар примружив на неї очі, швидко збираючи жулігідні шматочки цього повчального пазлу. Ця малоприваблива бродяжка з голодним і хворобливим виглядом бродяжого пса і зрадливими очима низькопробного сутенера була давно втраченою принцесою Алексією Пірегенетус, дочкою Ірени, яку тепер мали посадити на змійний трон троє як папську маріонетку? «Від фарсу до фантастики!» – пробурмотів він, не вірячи своїм очам. «Гадаю так, згодиться!» – подумала Бок, дихаючи на своє коло перед тим, як відполірувати його ще раз. «У когось є ще якісь думки? Кардинал Зиска?» Голова земної курії кисло скривила рота, потім кисло похитала головою, немов у неї було дуже багато думок, але вона вирішила їх не озвучувати. «Тоді я починаю!» Папа стиснула кулаки і примружилася, зосередившись на словах. «Я вимагаю, щоб ви доставили принцесу Алексію до Трої, виконували інструкції брата Діаса і побачили її сходження на престол як імператриці Сходу». Вона заплескала в долоні. «У мене вийшло!» «Чудово», – сказала Бок. «Чудово», – сказала Папа, знову плескаючи в долоні. «Ну і потім, звичайно, відразу повертайтесь назад». «Добре підмічено, Ваше Святосте», – сказала Бок. І добре запам'ятали». Обличчя папи раптом стало серйозним. «Якщо ви не викладатиметеся наповну, вам буде дуже погано, і...» Вона по черзі суворо пригрузила пальцем кожному з них. «Будьте добрими одне до одного, бо бути добрими – це добре. Вже обід?» – запитала вона, повертаючись до дверей. «Незабаром ваша святосте», – сказала Зиска. «Спершу ви маєте накласти зв'язку на відсутнього члена пастви». «О, я люблю Вігу. Думаєш, вона дозволить мені знову покататися на її плечах?» Папа пішла жвавою ходою, майже підстрибуючи. Тоді пообідаємо. Як тільки ви дасте аудієнцію делегації єпископів Ганзейської унії. Вони бажають почути ухвалу про стосунки між Богом, святими і спасителькою. Її святість протяжно застогнала. Нудно! І вийшла у коридор, а її прислужники попрямували за нею. Одна все ще молилася, інший відчайдушно намагався щось написати у велетенській книзі, третя люто хмурилася, намагаючись просунути свій величезний вінок крізь двері. Найбільш невтішна принцеса у світі кинула на всіх присутніх останній стурбований погляд, а потім крадькума рушила слідом. Бальтазар обережно потер червоний слід на зап'ясті. «І?» – не втримався він, щоб змовчати. «Це все?» – «Це все», – просто відповіла Бок. «Ви поїдете завтра вранці в супроводі папської гвардії», – вона махнула рукою в невиразному благословенні. «Нехай Бог благословить ваші зусилля так і таке інше». Барон відкинувся на спинку стільця, дивлячись з-під опущених повік. «Невже Бог може благословити таких чортів, як ми, кардинали?» «У його руках, як то кажуть, усі знаряддя праведні». Бог зсунула шапку до брів, щоб почухати потилицю. «Знаєте, я завжди вважала це парадоксом. Немає нічого більш вільного, ніж бути зв'язаним спільною метою». Вона посміхнулася Бальтазару дивною загадковою посмішкою. Знову поправила шапку, трохи перекосивши її, і пішла геть. Він з усієї сили намагався придушити недовірливий сміх. Купка надзвичайно небезпечних дурнів, абсолютно нездатних до співпраці, мають здійснити подорож у тисячу миль чи більше з абсолютно неможливою метою посадити цю набурмосану шмаркачку на троянський зміїний трон. Приємно, звісно, але її юна святість може на нього не розраховувати. Він скине з себе цю зв'язку і зникне на крилах вітру, перш ніж хто небудь дізнається про це. Йому довелося проковтнути раптову їдку відрижку. Без сумніву, у наслідок неперетравлюваних помиїв, якими їх тут годували. Він розважав себе тим, що уявляв собі ідіотський вираз на ідіотському обличчі її хидної кури Батисти, коли вона дізнається про його втечу. Коли вона зрозуміє, що кожну мить свого життя озиратиметься через плече, очікуючи на його неминучу помсту. Він замислився, яка форма окультної відплати принесе йому найбільше задоволення. Стане найдоречнішим застереженням для інших і найкращою метафорою приниження, якого він зазнав від її рук. Ця дуба принцеса могла б знайти свій власний шлях до... Якби Бальтазара вдарили в живіт, він не зміг би вивернути більш потужний фонтан Блювоти. Блювота розлилася по підлозі десь за чотири кроки від нього, утворивши криву лінію бризок аж до його босих ніг. І закінчилася агонізуючим тремтячим хрипом. Він лежав, трохи зігнувшись, з висолопленим язиком, очі сльозилися, з носи текла слина, а руки були вкриті власними блювотними масами. «Це зв'язка!» Ельфійка повернулася і невиразно подивилася на нього своїми величезними, немиготливими очима. «Працює краще, ніж ти думаєш!»